Men vi måste följa nuvarande restriktion, även om varje match kostar rögle någon miljon. Ta extra väl hand om era nära och kära, för omständigheterna ska inte på kärleken kunna sära. Vågen önskar er alla en underbar jul, och att fira utomhus kan faktiskt vara lika kul. Vågen för vågen! Vi är här för att championship. Jag inte... Nej, det är ingen problem att säga det. Varför gör vi det? Det är för att i don't think anybody that's involved at this level has any other intention so let's not be afraid to say that. Jag vet inte vilka någon som är här. Av många av dem som har återvänt med på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att regler kan vara topplagelse. Vi skulle ju inte vara här, men nu är vi här. Röglepodden med ett sax slags... Julpodsavsnitt. Linus Aline är ledig men Daniel Roter med och jag och Mattias Hjälm är här och vi ska försöka lista saker och ting en del snabbt och rapt, och en del stannar vi upp lite längre vid Daniel för vi har hittat ett antal punkter som vi kan dela ut som slags julklappar oftast mjuka men någon liten hård sådär ho ho ho är det du som är tomten? <laughs> nej det är du som är tomten och toppen kommer ju egentligen ifrån Finland Som av en händelse <laughs> Ska vi bara dundra på här Jag tycker det Ja, jag tycker att vi är så här att Vi städar av ett par höstens kategorier snabbt Höstens mest sjuka Pandemin såklart Höstens kraftigaste eko Ett tomt katena arena Det blir inte så mycket att säga om de två punkterna va Nej det är väl två ämne och rubriker som förföljer oss och som fortsätter att vara. Det känns som att det, är, det, är väl det finns väl mycket, mycket dystra grejer än att vi inte får spela hockey inför publik just nu. Men nej, det är ju prägen på alltihopa som färgar allting. Så att det är dystra tider. Ja, med det sagt säger jag med en, med en glas stämma. Men det är för att jag vill släppa det tråkiga så fort som möjligt. Och sen går jag över på det sportsliga som ändå har varit betydligt roligare. Snyggt. Och roligare att prata om. Så att då ska har vi, vi skiten bakom oss och glädjen framför oss. Jag gillar hur du tänker, Vem Ska vi inte först bara slå fast att Linus Alin är höstens glaslirare. Han har ju missat åtminstone ett podd av <skratt> <mitt> innan. <skratt> Sant, det är så skönt. Han är inte här och kan försvara sig heller. Höstens glaslirare. Linus Alin. Det, det är skandalöst. <skratt> Han som vill tittar och käka popcorn också under våra inspelningar. Precis. Det är tur du gör jag samhället igen. Precis. Vi går i våra holmgångar från ringhörna till ringhörna och ingen, ingen går säker för oss. Ja, och svetsat samman oss. <laughs> vi kommer nog till höstens transformation vad gäller röglepoddare, vad det lider i det här avsnittet. Men mm. någonting betydligt mer glädjefullt. Höstens mest oväntade pall, Daniel. Den tycker jag vi betar av snabbt. Ja. Vi var väl inne på, på den och tastade precis innan vi började spela in och, och när vi pratar om de största liksom, äljakliven framåt eller de största genombrotten. Och eh, vi, vi landade väl ändå för eh, den lille vindsnabbe centern på första plats, Simon Ryfors va? Vilken säsong han har gjort. Vi har ju väntat på honom och sett att det har funnits tendenser och han har ju varit en stabil sol center men när Ted Betén försvann så uppstod det ju en lucka och vi pratade ju tidigt om utifrån också var sportchefen Chris Abbott i Rögle sa att de letade en center och som igen tog varann första första center. Och sen har det varit lite trevande fram och tillbaka vem som skulle ta den platsen men nu mot slutet så får vi väl ändå slå fast att den platsen växte Simon Ryfors in i och har tagit. Ja, jag vet inte om man väntar så mycket. Han väl nästan direkt när serien började och, och uh, tog liksom flaggan uh, och bara rysade iväg med den. Nej han har verkligen uh, och vi har verkligen visat på alla sätt att han har uh, kunnat leda olika sorters spelare och han har haft en jämnhet och varit liksom uh, ja, men en, en väldigt stark symbol för ett väldigt starkt fungerande lag som fungerar i stort sett för enda kväll och där är ju Ryfors varit eh, drivande i det. Han är ju som en eh, han är ju en av många sådana här som man skruvar upp i ryggen och släpper ut på isen och så far han under i 60 minuter och vinner matcher och liksom, man, eh, det är ju inte mycket såseri och, och, och slav och, och under och liksom att han inte är på jobbet utan det det är fullsprot varje kväll. Och då när du pratar om att skriva upp. Så pratar vi inte om en gammal amazon. Snarare mer likt då. En glad sett till personlighet. Karlsson på taket. Med propåhäller på ryggen. Ja men jag tänker på en sån här. Eh, grej Som skriver upp i ryggen. Som sen bara far iväg. Han är ju han är lite en sån. Eh, han har ju varit en sån bra hag. I många år och väl omtyckt och uppskattad internt och känns som alltid på, på gott och en, en, en drivare liksom men jag såg kanske att det, det vi pratade om det många gånger inför den här säsongen liksom att ska han ta det här klivet och bli den här första centern så, så, så går det liksom inte att producera så lite, då måste han höja sin produktion och visa att han det, att han kan bli en poängcenter, och det är ju, det är ju exakt, exakt vad han har gjort. Det uppstod en lucka, och han tog den och lyfte sitt spel till en ny nivå. Imponent. Det var just det sista steget att faktiskt göra fler poäng. Mm. Och det är inte bara i poängen, är ju ingår ju då mål och assister. Och det som kanske mest är mest uppseendeväckande det är ju faktiskt hur han har höjt sin målproduktion. Han är ju i delad skytteliga ledning när det här spelas in då den här tisdagen, två dagar dagen för dagen. 13 mål har han gjort tillsammans med Peter Selarik i Leksand. Det är otroligt imponerande. Han är ju, det man väl liksom när man har recenserat honom lite utifrån tidigare så har man liksom sagt att han har ju jättemånga fina, jättemånga liksom fina egenskaper som hockeyspelare Men man har ställt sådär frågetecken. Har han haft skottet liksom? Jag har inte sett honom dunka in så många slagskott i sin karriär. och Har han det äh, rappa hårda handledsskottet liksom? Som ofta äh, slagskottet vet jag inte om jag har sett så mycket. Men äh, han har ju äh, liksom, äh, steppat upp rejält vad det gäller liksom, rappaskott känns det, som går igenom hans, äh, går igenom hans mål. Så det, är ju, det är inte så mycket äh, finligare med äh, det är snabba knäppningar. Så fort han har fått sina chanser så har han tryckt dit den. Så att, ja, han har verkligen hittat en ny dimension. Men vi har ju fler på pallen. Precis. Vem är det som är silvermedaljör i vår pall? Ja, men det är väl han som fyllde den andra luckan. På det andra gigantiska tomrummet som uppstod på backsidan. När Cody Curran drog iväg... Så tittar väl tränarna sig omkring och så att vi behöver en backa som öser in poäng och leder åt powerplay och en klippa för oss varenda kväll. Och då tog den största med fetaste järnsbettet till klubbar och sträckte upp handen så att jag löser den. <laughs> ja, och det har han ju verkligen gjort. Jag minns ju hur jag... Inför förra säsongen var tveksam till skulle han verkligen vara kvar Erik Gellina. För jag tyckte att han var för långsam och snubblade med pucken Jag var inte så imponerad av hans den här avslutande säsongen, förra säsongen Så jag har ju fått äta upp den gamla tomteluvan mer än en gång När det gäller Erik Gellina. Jag hade också tagit fram nya dimensioner av sitt spel. Han, han visar ju direkt när han kom att han hade liksom en fysisk dimension och att han hade ett, ett, ett hästaskott. Liksom. Men han, det syns ju att han har tagit sitt, sitt spel till nya nivå genom att göra sig själv mycket rappare. och Tränaren har investerat mycket i förtroende i honom och han har ju verkligen betalat tillbaka. Det har en, en klippa som har kunnat... Inte beroende av någon eller någonting. Bara en sån som du sätter ut. Och så gör han folk i sin omgivning bättre. Och han uh, bär ansvaret. Uh, han har ju fortsatt liksom bomba in skott med, uh, med sitt hjärnspett. Liksom. Men han har också gjort andra människor bättre på olika sätt. Både i powerplay och i andra. Och så att det är verkligen en... Uh, Fyllt skorna efter Cody Caron och blivit en form av backklippa som laget verkligen behövde. Innan vi går in på till plats, jag. innan vi går in på bronsplatsen så tycker jag att vi för in en annan kategori här. När vi ändå pratar om Erik Gellina, nämligen höstens hårdaste mål. Jag ser ju det här 2-1-målet hemma mot Skellefteå framför mig. när Det är teckning av Mattias Sjögren tror jag bak till... Sider. Moritz där. Och sen direkt vidare in lite i mitten och så direkt skott. Och så stod oss stod målbur pall. Men det var väl inte så mycket mer än så. För så de nej, det såg som att målvakten liksom tittade bak och tänkte vad, vad fan var det? Vad var det? Det var någon som sköt honom och jag såg ingenting. Nej. Och han själv, Erik Jellina, skulle ju så gärna vilja veta hur hårt eller hur snabbt kanske snarare pucken for, for genom luften där. Jag tycker fortfarande att det, det vinar rätt bra runt öronen på folk. Det är väl svårt att kontrollera ett så otroligt hårt skott men man ser ju de gånger han, han träffar mål vilket otroligt vapen han har med, den där, med det där skottet med målvakter som är så, så duktiga och täcker så mycket och så så är han ju en av få som kanske liksom kan göra mål även om målvakterna inte är skymda. Vilket har känns idag som att det måste till att stå någon men bred över och liksom skymmer hela sikten. Då kan man skicka upp vad som helst i krysset men Jelena med, sin, med, sitt, med sitt skott liksom kan fortfarande döna in en, en raket från blå trots att målvakten ser pucken. Han ser den och han ser den ändå inte. Grånsplatsen Daniel Går till Pjärsapåg Just det, det är så man säger på skånska Ja men det är Jonsson, eh, som Jonsson eh, Som är på pallen Och sett liksom till Överraskningen Är han ju inte, egentligen inte mindre Kanske överraskningen Än, eh, än Ryfos Eller Gellena Och Ryfos har ju liksom burit laget Poängmässigt. Samuel Jonsson har också gjort lite mål men han har inte spelat den typen av avgörande roller. Men vi som har följt honom i ett par år. Jag såg inte riktigt den här utvecklingen komma. Jag har sett en, en back som tränaren och har investerat liksom stort förtroende i hela tiden. Och en, en ifrågasatt spelare. Många till och liksom hockey och annat som har liksom inte sett den potentialen i honom. Så det får man ge verkligen ledarstaven att de har fått, fått betalt för ett förtroende. Liksom. En häftig utveckling. Jag pratade faktiskt med Chris Abbott om det vid något tillfälle, vet inget jag citerade honom på, men han, han uttryckte det ganska målande när, när jag pratade om detta att man inte riktigt såg detta komma, och då sa han att ni som är utanför, ni, det blir ju lite som ett sånt här liksom dansstopp eller liksom dans att man liksom tänder upp dansgolvet en kort stund liksom under matcherna. Ni är ju inte med. Det är så mycket mer än det här när man liksom tänder upp och någon visar sig liksom i, i några sekunder. Vi som är med och ser hur alla funkar och agerar och hårt, hur hårt vissa liksom jobbar och tränar och anstränger sig för liksom Så har man ju en annan helhetsbild. Och det, det har han ju helt rätt i. Vi, vad ser man honom liksom 2-3 timmar i veckan. Det är ju den tiden lamporna har tänd som man spelar, spelar hockey. Men de är ju där halva hela dagen och lever ihop. och Så, så det är klart att vi ser inte hela bilden. Därmed är pallen avklarad. Brons, Samuel Jonsson, Silver, Erik Gallina, Guld, Simon Ryfors. Kan man inte slänga in en höstens smygare? Jo. Alltså man kollar på poängligan så ligger ju Daniel Saar på åttonde plats i hela SSL:s poängliga. Det är Han bygger ju... sakta men säkert uppåt. Ja men har många känslan är ju liksom att när man ser honom spela att i många matcher är han inte riktigt med liksom. det, är inte, det är inte han som man känner att den stora highlight-lampan har varit på att liksom han storspelar i varje match. Men han, han tuggar in sina poäng kontinuerligt och är liksom det där hotet i, i powerplay hela tiden men... Sätter liksom prestationer. Tycker jag ändå att det är, en, det är en skräll. Att han ligger så högt i, i poängligan. För att det är inte riktigt den känslan man har haft. När man har sett alla matcher. Höstens smygare Daniel Sar. Nu Daniel tänkte jag att vi ska bjuda våra lyssnare på ett klipp. Jag ska oh, lägga in oh. några klipp under det här röglepods avsnittet. Det är som Agnetas nöjers Lite så. Du, lite så här. <laughs> och jag tänkte vi ska lyssna på nu innan vi kommenterar det. Det som jag döpt till. Och det är jag som då sitter i, i egenskap av att klippa ihop det här. Så är det är jag som har plockat fram det och jag som har valt ut det. En väldig domare. Säsongens överdrift kommer här. Det känns som att bokstensmannen är mer aktuell att spela än Crookshiver för tillfället. Han har ändå varit i 700 år. Ja Daniel, innan jag släpper in dig och får kommentera det du faktiskt sa mm. här. Så tänkte jag bara berätta vad som skrevs i en artikel den 26 mars 2016 i GT det står det så här, Pablo Viking, av ja, vilket eh, träffande namn, Pablo Viking Faria, forskare och antikvarie och förmodligen den person som vet allra mest om mannen Han säger att det ändå så gott som går att göra vissa konstateranden kring mannen utifrån den forskning som genomförts. Som att han dog mellan år 1350 och 1370, du hade koll på historien där Daniel, som att han var ovanligt lång och ovanligt välmående för sin tid och som att han klädde sig moderiktigt. Bokstensmannen var enligt Pablo Viking Faria, en ganska klenen. På muskeln, muskelfesterna kan man se att han inte hade så mycket muskler. Alltså var han ingen arbetare eller bonde. Han måste tillhöra de övre klasserna på något sätt. Eller så var han handelsman. Han kan också ha varit utsänd av Borgen i Varberg som fanns i den här tiden. Bokstensmannen var det Daniel. Och du jämförde Craig Sheera med honom. Ja, men det var ju mest eh, ja, det var ju mest liksom, hur het eller kall en spelare? Jag, jag såg inte Craig Shearer som en handelsman med kläna muskler. Det var inte så jag tänkte. Ja, jag men, förstår det. Jag tänkte vi skulle ja, bidra med lite historia här också. Ja, det är mycket intressant. Nej, men det är, hösten är ju full av liksom positiva överraskningar och... och eh, Liksom beröm till höger och vänster. Men här, här, är, ju, här är ju en av höstens liksom, eh, stora rögle-relaterade besvikelser. Och, och eh, märkliga, märkliga historier. Liksom. Craig Shearer som har rasat från liksom, lagkapten. Och väldigt, väldigt uppskattad. Komplett SHL-back till eh, fallit rakt genom hela laguppställningen. Till att... Liksom förklaras icke-önskvärd En av lagets bäst betalda Spelare äh, Sitter liksom helt utanför Laget, inte ens önskvärd på bänken äh. Och en normal säsong Han har ju som sagt varit iväg i en annan klubb äh. Men detta är ingen normal säsong Så att, äh, han har varit kvar länge fram till Nu plockades upp på ett korttidskontrakt Av äh, HV71 Men äh, det är en anmärkningsvärd äh, Resa äh, Från liksom, spelare som Abbott hade det största förtroendet till i, till att eh, liksom det förtroendet är totalt raserat. Det är inte många sådana... Det är inte många spelare som har gått den vägen, men eh, det är också värt att lyfta fram, tycker jag. Om vi tittar på en annan back, nu har vi pratat både Samuel Jonsson och här Craig Shearer, så... Finns det en som man skulle kunna döpa till höstens Clark Kent? Vem syftar jag på då tror du Daniel? Någon som är stålmannen. Mm. Inte han? Jag vet jag inte, jag har inte svårt på seriefigurer. <laughs> Någon som har bytt om i Telefonskålsk. Nej, nu gjorde, jag lite <laughs> nu gjorde jag det lite välklurigt kanske. Nej men jag tänkte så här att... Ellen Lesund dyker ju upp lite var som helst, när som helst, i det dolda. Och plötsligt framträder han där det behövs hjälp. Och han är stark. Så jag, jag tycker att Ellen Lesund är säsongens Stålman. Är jag ska Jaja. på det? Nej, nej, absolut inte. Han uh, är ju i en. Han står ju för någonting lite eget just nu i en backbesättning som under Abbots tid liksom har förändrats helt. Från det liksom de tog över var ju ett gäng med ganska mycket mer fysiskt, fysisk prägel och, och Lite liksom stabbigare backar om man får säga så. Men liksom rejäla, resoluta. Länge resonerar i rögle liksom att vi måste ha backar som kan sätta stopp. Liksom. Och det behövde man ju på ett sätt på den tiden. Men hocken har ju förändrats ganska mycket till att för några år sedan. Hade kanske inte, som var Jonsson, varit så arbetsförare om man ska säga. man har kanske inte haft lika stort utrymme av honom. Men hockeyn går ju dit. Att... att den typen av backar är allt mer hård och lite av. blivit ett allt mer spelande lag. Men när jag menar, går igenom den här lagställningen så är det ju liksom spelande, spelande backar. Även om en sån som Said är fysisk också. Men liksom Lesund är ju, är ju liten. Han är, är ju lite den gamla sorten. Fast ändå i, i, har ju en, liksom en passningsklubba som är. Klart anständig och, och det kommer aldrig bli någon black men det är ju heller ingen back som har Problem med Med, med att använda klubban till att spela hockey med Du nämnde Moritz Seider Hur man uttalar efternamnet där, han får väl ändå ses som höstens Fynd va? Ja Fynd, då, då tänker man att man har fått liksom eh, Jag lite om man ser det, är det liksom bang for the bucket eller någonting så, så är det ju garanterat ett fynd. Han spelar väl här på ett rookie-kontrakt typ 20 000 i månaden. Men samtidigt är det första val i draften vi snackar om så att kommer ju med han skulle kanske vara så bra men, men det är klart att man har blivit imponerad av hur otroligt bra han är. Han är ju totalt komplett. Det, det kommer ju bli en otrolig... Hockeyspelare av honom Han är han har alltihopa Han är han ju så ung Men det ut som att han har Spelat seniorhockey i tio år Det är otroligt imponerande att se Det ser ju ut som att han flyter fram På sina skridskor och har 100% kontroll i varenda Vinkel på skenorna Och eh, Passningsförmågan Alltså puckskickligheten Är ju briljant Ja, han har ju väldigt liksom kropp, som här säger, timingkontroll. Han har lika mycket timing på öppnande passningar som liksom, open-ice-tacklingar. Han har ju fysisk dimension i sitt spel som man kommer att få nytta av i, i NHL. Han har ju sänkt några, gjort några riktigt liksom ja, snygga, snygga proppar, klanderfria tacklingar. Han har, Stått uppe och, och, och tacklat. Tycker han har en otrolig liksom, timing i allt han gör. Vem har svarat för höstens macka, Daniel? Och är något med avokado och pastrami. <laughs> ja, du kan lägga på allt det du tycker om. Jag blir hungrig än. Uh, nah, var är det en uh, macka Men ja Säger dock kanske Har vi slått några riktigt öppnande passningar Annars så tror jag att du är lite förtjust I uh, Mathias Sjögrens passning Någonstans uh. Stämmer Den där passningen till Erik Andersson I krossen borta mot Luleå Med 5-0 ja, Just det målet var till 4-0 Man mm -hmm. fick väl i princip öppet mål Erik Andersson där uh, Precis Ja, men De har väl gjort några vackra baljor längs vägen denna hösten. Men den, den matchen står väl ut på olika sätt. Dels för det målet och dels för något vi säkert kommer till. Precis. Jag vill också lägga in i det här med höstens macka. Jag ser framför mig en fullständigt magisk passning av Nils Höglander. Jag tror det var ett powerplay till Simon Ryfors. Stämmer. Ja det, är, det finns många att välja på Jag tycker vi kan gå till Det där som du var inne på nu. Vi fortsätter där i, i Luleå-matchen Det blir ju någon slags Höstens statement Röglers Totalseger mot Luleå Uppe i Luleå Ja Det blir det, det ju för att den matchen hade ju liksom Så vi har varit inne på här Någon slags historia Det var en, en barriär som den kanske sista, sista barriären som vi som inte, de har monterat ner den ena efter den andra men Lille var kvar och liksom, hade väl inte tagit en tre mot dem på 4-5 år och det är ju helt uppenbart att det har varit en, ett berg att bestiga och jag försökte göra vindklyg på detta inför och Cam var inte så sugen på att snacka med det. Och, och sen kom matchen och sen var det alldeles uppenbart att, att de hade liksom bestämt sig. För att nu får det väl vara färdigt losat mot Luleå. Så, så bra är de eller inte. Så det var ju en, det var en kraftfull överskörning får man säga. Det blev brallar ner på Luleå och 5-0 på bortaplan. Visst Luleå var inte jättebra men det är många lag som har sagt efter att de mött tröglat. Vi var dåliga. I skarp kontrast till den matchen skulle jag vilja säga då Rögle-Oskarshamn den 12 december var den har jag utnämnt till höstens spning. Jag kommer inte ens ihåg att den har ägt rum. Jo, det håller med dig. Det var, vi var väl där tillsammans då. Det var ju jättetråkigt. Det, det finns ju några matcher som står ut tradighetsmässigt och jag vet inte om kanske det här med avsakningen av publik gör att de här matcherna som kanske inte riktigt lyfter de hade kanske lyft med 5000 år på läktaren som hade liksom försökt veva igång det så att det kanske blivit någonting men en del av de här totalt känslolösa var eh, menar har varit kalla matcher det har ju känts som uh, träningspass nästan. Eller träningsmatchform. Så jag håller med mig. Det, är en, det var ingen, ingen fest. Jag tycker även derby till Malmö som Rögle vann med 2-0. var otroligt mediokert. Kanske också att fallhöjden blev ännu högre där. man Jag vet inte om jag förväntar mig så vansinnigt mycket av Rögle och Skarshamn. Men jag förväntar mig väldigt mycket av Malmö och Rögle. Och så blir underhållningen så långt ifrån den liksom förväntat nivån då blir som större hos mig i alla fall. Jag kan mer leva med att Röglåskarshamnen hamnen där tisdag i december, att det inte blir så att det inte blir så spexigt. Visst är det väl hög tid för ett nytt klipp nu Daniel? Ja, det var för. Jag tycker det är lite obehagligt med sådana här klipp som man ska bara äta ut en massa gammalt skit som man, men det är kanske någon annan som har sagt något. Jag, jag tänker att det är ju Även om glasliraren Alin Inte är med oss så vill man ju gärna Höra hans stämma eller hur Ta in honom, håna honom för någonting Han har sagt fel Då har vi chansen, har vi, chansen. Ha... Vi, vi plockar in honom i det som Jag kallar för Säsongens transformation Vi lyssnar till vad han sa För inte så länge sedan Och sen nu då när man har fått lite Inspiration och energi Ja men då går Brock Little En av seriens absolut viktigaste spelare Ut skadad alltså det... ja, men när då, det är ju nu i så fall Jo jo, nu ja Men det är, han, han har ju ändå varit med i 20 matcher och... Jo jo precis men, alltså... Hjälm han men... sitter jag och skallar Och så plockar, sitter du och försvarar dem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 Ja, jag har haft skallningar varje vecka Och har liksom sågat folk som spotta Och det har varit massa annat hela tiden Hjälm, du har bara suttit och, och klappat med hårt Tycker jag. Ja, jag Tyckte att alla har gjort ett ganska gott jobb Daniel Linus kallar alltså Dig för mig och mig för dig Vilken Vilket hevande omnämnande Och kläva in i så värld Känns ju skönt då Plötsligt blir ödmjuk Men Men vad va, va, va var det där egentligen börja, börja hävda att vi Vi tappat koncepten Som ju låg som någon slags underliggande Betydelse i, i Hans resonemang här Att jag har blivit Väldigt soft och du har blivit Väldigt Ja Gå på dig det, det är ju så att ingenting är som det Som det är Ingenting är som vanligt Allting är upp och ner så det är väl rimligt att du också är lite upp och ner. Absolut. Ibland, det jag inte... ja. Och ibland så tänk, ibland, jag tänker samma när jag sammanhanget skriva. Ibland att, att um, man, man bara skriver om någon match och sånt. Men sen samtidigt så tänker man, jag vet inte om det har exakt med detta att göra. Men ibland tänker jag att, nej men det här är också liksom... Tids, någon slags liksom tidsdokument. En dag ska man liksom titta tillbaka på de här texterna man skrev under den här tiden. Och ibland har man liksom att jag gnällig nu. Liksom? Ska jag ska sitta och, och, och klaga på detta. Eller att det är tråkigt och vara utan publik liksom när Rögle precis vann. Men någonstans så känner jag att en dag så ska man titta tillbaka på detta som något slags tidsdokument. Och då ska man. Hur kände jag då? Hur tänkte jag då? Någonstans känns det som att man försöker vara så ärlig som möjligt och för ur sig sina minsta liksom tankar. Det kommer andra säsongen om man liksom kan analysera en plan enligt 5-3 seger. Det här är någonting annat. och ja, Jag försöker tänka så i alla fall att det måste lysa igenom, och det måste få färga att, att allting är upp och ner. Jag tänker så här, jag vet inte om det var du eller Linus, men någon gång under den här poddhistorien så myntade ni ju uttrycket att hjälm skallar och, och det är ju det som Linus är inne på, då att du har skallat en del du har hittat saker och skallat och jag har då mer varit <laughs> den här säsongen att men det finns ju nästan ingenting att skalla när det kommer till rögle man får, man får leta, det är som någon sa till mig för länge sedan, långt tillbaka, långt innan jag var på Helsingborgs Dagblad att jag hade skrivit någon text och så var det något jag minns inte vad eller något lag som bara hade varit helt enastående och jag skrev utifrån det och så fick jag kommentarer, men det kan ju inte bara vara klang och föreställning som att jag skulle leta något fel. <laughs> och lite så har jag känt den här säsongen att ska jag behöva leta fel. Det är ju tråkigt. Det är kul att skalla när det går att skalla, men, men det ska ju vara behov att skalla också. Ja. ja. man ska göra vad man känner för. Man känner man får skalla så ska man göra det. Känner man för att vara snäll ska man finns det säkert skäl för det. Men jag har en sak att skalla nu faktiskt. Okej. Okay. Och det lägger jag in i kategorin säsongens och vad ska vi döpa det till? Det här är jag faktiskt inte döpt den, men jag, jag har den nu. Säsongens eh, ånger, säsongens tillbakadragande. Nej, så här. Säsongens minst tajmade. Och det var ju i förra avsnittet när jag gick ut och, och skallade sol som inte... Ehm, stänger ligan för nedflyttning och bara tillåter uppflyttning så att man ökar på ligan det där var ju en, en fråga som egentligen var avgjord sedan tidigare av SOL så att, att komma med det påståendet där och då var ju inte jättetajmat sen att jag tycker så det är ju en annan sak men, men det får man nog kalla säsongens misstajming ändå och ni lyssnare var ju på med också några av er och tyckte att jag kanske inte använde ordet misstajming men ändå nej, det där det där är en icke-fråga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 När jag är inne på självransakan så kom jag till en annan sak som jag vill ta upp då. Som höstens mest saknade. För mig är det ju Cody Curran. Jag vet att det fanns diskussioner i podden här. och Det jag kunde anmärka på förra säsongen. Att han är inte den bästa försvarsmässigt. Och du tror jag det var dagen lik på. Men vad är det här? Du, ska ju, du är ju inte den som ska titta på sådana saker. Du ska ju bara se... Liksom, storheten här. Jag håller med dig nu. Så att det är ju ett, ytterligare ett säsongens saken här även om du tillhörde förra säsongen. Men jag saknar Cody Carr. Gör du det? Jag pratade med honom. I, han ringde mig i fredagskväll. Jag har sökt honom och han ringde upp på sin födelsedag faktiskt. Så att jag har ju pratat med honom ganska nyligen. Men, så du startade äh, inte med honom? Det, jo, det är klart det gör. Men jag vet Det som jag tänkte på efter att en del intervjuer man gör man känns att man står vevar ett vevar i cement. Liksom. Det kommer ingenstans och frågorna flyter inte och man får inga roliga svar och alltså, det är som att, ja, men du vet, du har själv varit i sådana och så alltså, ringer man Cody Curran så tänker man, här, jag behövs ju inte här han, han, han driver detta själv. Han ställer frågorna själv svarar på dem pratar insiktsfullt, roligt intelligent är hyllat det för men det är, ju, det är ju han är ett fullständigt unikum när det kommer till verbal skicklighet. Och det kan vi väl puffa för vi har en artikel lite på sajten nu det var därför jag hör av mig till honom för vi vill något se tillbaka på 2020 och årets prestationer där vi har med honom som en av prestationerna. Han berättar om lite nya insikter under Pandemin och han, han avslöjar också varför det inte blev någon utlåning till Rögle i början på hösten. Och det är faktiskt möjligt att det blir, blir en artikel till. Han sa så mycket intressanta grejer. Alltså det kan inte bli för mycket Cody Curran. För det är precis så som du säger. Det är alltid ett mervärde att läsa vad han, vad han har på... På hjärtat och vad som finns i hans huvud Och jag saknar honom Både i den aspekten Att prata med honom efter träningar och matcher Men jag saknar honom också Givetvis som spelare Att se hans Alltså skärm jag, jag kan inte använda något annat ord Än skärm när han spelar Han skärmar ishockey Ja Det är, till, är det lite av hela Det tangerar vi har varit inne på Men det är ju verkligen så Rögl har förändrats. Var det, var det vissa liksom som stod ut väldigt mycket för säsongen. Så känns det som att eh, det verkligen är en, blivit en maskin på ett annat sätt. Man är inte längre... Det Så inte när Cody var med på par matcher när han hade järnskakning. Helt plötsligt så var det ju jättetumt i båset. Liksom. Eh, och samma Ted när han försvann. Vilket liksom otroligt hål han lämnade. Anlämna efter sig eh, britterna. Men den här säsongen är ju grejen att det är inte lika lätt att skina och lysa i det här laget. Eh, de har ju visat att de kan hantera vilka spelarförluster som helst. Och istället för att liksom, två spelare är 30 så känns det som att alla 20 tog vars 1,5 procent. Eh, och så blev. Slutsumman lite mer än 30 för en människa som är fullständigt isel på matematik som jag. Men du kanske kan räkna, räkna antal stolpskott. Jag kallar, eller vi kanske ska, gemensamt kan kalla Adam Tamberlini för höstens otursgubbe. Tror du ska ju utse Adam Tambolini till höstens stolpskott. <laughs> Ja det hade varit elakt Jag har ju slutat med skallningen Nej Men jag förstår, jag förstår din tanke På övergång där Ja man kan väl säga Om han hade stolpe in de första matcherna Han hade väl typ sex poäng Efter drygt två så blev han, Två matcher som blev han skadad Och missade typ 20. Sen har han kommit tillbaka och Träffat ramen kanske åtta gånger Och sånt jag jag tror aldrig jag sett en, en spelare så konsekvent liksom att träffa stolpar. Det brukar ändå liksom lossna efter ett tag men... alltså men jag, vill... jag, jag kan säga så här hade jag varit Adam Tambellini och, och genomlevt det här, jag, hela hela hockey Sverige som hade tittat på mig hade ju sett sett hela min kropp skrika ut frustration. Jag vet inte hur Adam Tambellini funkar men oj så frustrerad jag hade varit. Ja, så att det är också bild, en sån bild av liksom hur det här fungerande laget de, ja, där i, i normal säsong hade liksom det kostat fyra poäng. Att inte han hade satt de där skotten men titta på resultaten de har vunnit ändå. För det mesta även om han hade nu behövt pilla in en kassa mot både Färgstad och Malmö så. Du fattar vad jag menar För det mesta så har de tugat hem sina poäng idag Vi ska snart ta ett tredje klipp Men någonting mer innan Höstens smash and grab Från den 15 oktober Vad syftar jag på då Daniel? Samuel Ersson Ersson, yes. Ers Ersson. Ersson. Ja det tror jag Ersson skulle jag säga Som Ersson. kommer upp från de där områdena Samuel Ersson Han bokstavligen snodde ju tre poäng från Rögle med ja, när Brynäs vann med 2-1 där och det var ju en av rögles spelmässigt bästa insatser under hela säsongen skulle jag säga. Bortsett från Luleå kanske kanske den bästa och ändå fick de noll poäng med sig. Det var, det var Rögle mot Ersson. Ja, bilden som dyker upp i mitt huvud är att jag satt Daniel Sari, åtta i poängligan som en smygare. När jag tänker på den matchen så ser jag hans liksom Snopna ansikte framför mig Han hade kunnat leda hela SHLs poängliga Med nio poäng Om han hade gjort mål på alla sina chanser i den matchen Det känns som att är som plocka. Tre friläge Och fyra skott i krysset och så. Lite överdrivet Men här får man ju överdriva <laughs> och, Apropå Överdrifter Du har ju redan levererat i ett klipp Men vi tar en, en annan en, en, Ett annat klipp från dig Som inte är en överdrift men Ja, vi lyssnar in där. Ja. Varje gång man zoomar in en hockspelare på isen så spottar människan. Så jag har ju fått en radar för spott. Så jag undrar, liksom, varför, varför spottar man hela tiden? Om man jämför hockspelare eller idosmän framförallt med andra, normalt, eller andra människor så måste ju spottandet ligga på en 500-600% över normala motionärer. Och det här blir ju logiskt. Säsongens spottlåska Och den här spottlåskan Som du levererade Ledde ju sen till säsongens Uppfinningsrikedom, eller hur? Precis, jag sitter med i handen här Från era lyssnare på Kelo Har vi fått klistermacken skickade skickade till oss <laughs> Men det står Sluta spotta, utropstecken Vet du hur äckligt det är? Och så en bild på en människa som spottar Med ett liksom, sträcköre som, som en varningsskylt Och står det på den skulle ja, vi, upp, uh, ska vi kli, kli, smyga in i Katena Arena natt och klistra upp i båset? För vi att det kom, vi, vi, vi, vi, när vi kommer in i katena Arena igen. Ja. Det är det också. Jo, det är nu, nu är alldeles snart i mål med detta avsnitt inför julen. Tycker du och, rattar det här som en du är femstjärn i din roll som ja. du växlar mellan ämnena och bollar in klipp och... Ja, det är högt och lågt och skratt och allvar och framförallt mycket om rögles succé första halva snart av säsongen. Men har du med i tomt i säcken? Börjar du komma ja, ner till vi börjar eh, komma botten? Ner, ja, vi börjar komma ner till botten och då tänker ni så här, ja men nu har de ju bommat. kanske det mest självklara. Nej men det har vi inte, utan det kommer nu och det är ju höstens cirkusnummer, Nils Höglander. Jag vet inte om man ska hålla på så. Ska man inte få ut ordentligt när man gör mån? Just det, du är det där som mm. vi gillar. tricks och sorr och, och Nu gjorde han ju ingen sorr och fint, men han gjorde det mellan benen fint. Och jag säger, stackars Arvid Söderblom i skellefteå kassen. Och han fick ju ingen hjälp av de fyra spelarna, eller fem dom men alla var ju inte inblandade. Men tre, fyra Skellefteå-spelare, utespelare, var ju också... Upp i den beryktade skamfilade korfjåsken. Ja, det är något som händer. Typ en gång om året så förarna som tar ryckas och gör någonting som ingen fattar. Det är tredje året i rad som man bara får en, en sån här en lidnorsk knäpp. Liksom lite dåraktigare än någon annan. Så såg man oss sen detta. Då, nej, det... Man sätter i bara och tänker bara... Vad gör du? Det är spelare som går igenom en hel karriär. De liksom, skulle inte ens kunna göra detta om de försökte 10 000 gånger. Det är... ja, och jag älskar ju sånt här. jag Den är, älskar ju... ja, han har... All typ aktivitet. av underhållning. När det är så mycket cynism i, i alla sporter och... Det handlar om poäng Om att vinna Och sen står jag där på min romantik Pedestal Och bara lovordar Denna typ av underhållning Alltså för mig Hade det varit så ja Hade Rögle förlorat med 1-6 och Höglander Hade gjort det här målet I den matchen så hade det ändå varit Det jag hade fokuserat på Alltså det är såklart Men, men ändå ja men, skit i förlusten nu vann man ju dessutom mot Skellefteå. Så då var det ju dubbeleffekt på det för Sörjögla. Jag, jag önskar folk har sett att när du pratade målande om, om, om detta. Han nu. ju ser ut som Ulf Ekman. Han äh, talar i mm. av. Ja, ja, ja, en bild av en uppskattning av... Ja, det är nästan man faller ner på knä och, och böjer sig inför en högre makt När jag ser ett mål som Nils Öglander gjorde. Och sen då när, när efter spelet blev höstens What? Ja, så får ni fylla i valfritt ord där när när båt kanske inte reagerade på samma sätt kring det här målet. Och det har vi gått igenom tidigare. Ja, det var två två ytterligheter som möttes och till vinst på mitt. Mm. <laughs> Vi ska, nog kunna, vi ska nog kunna prata och, och vara trevliga mot varandra. Även om vi tycker olika. Jag och Mr. Cam Abbott. Såklart. Ja. Eh, hösten ses svar på tal har jag vetat in här. Erik Andersson som ju blev bänkad. Men sen blev Leon Bristedt skadad. Och han fick komma in. Och så dröjde det inte förrän han gjorde match. Eh, match? Ja, det dröjde inte men han kom in och spelade match. Och gjorde mål i två matcher på raken höll på att bli en tredje så Erik Andersson att ha honom utanför vittnar ju om en, en rätt stark trupp och när han då kom in så tog han det på rätt sätt då och gjorde mål Känns det som att Matt, Tino Mattsson och Erik Andersson har lite grann alternerat och var den här trettonde fåren utanför laget och jag tänkte på det när, när jag kom till Catena och skulle se där mot Malmö här precis innan uppehållet och Malmö saknade sju spelare och kände knappt igen alltså deras folk i fjärdkedjan det var ju helt um, det var ju uh, de hade grävt gjut i andra lådor än de tänkte och så har det liksom Erik Andersson utanför laget och det, det kan man väl säga det finns ju nog inget annat i Självlag där Erik Andersson hade varit trettonde forvärd i det är ju en fullt kompetent vad ja Det är ju precis som du säger. Det är ett tecken på en väldigt stark konkurrens. Och samma på backsidan. Jag tror inte det finns en backsida där. som Johannesson med det registret och den talangen. Han suttit utanför som sjundeback. Och bokstensmannen bakom ytterligare i kön. Det är väl Det är väl tecken på två saker Dels eh, Totalt skadefri Om man bortser från Tabellinis skada Och En eh, väldigt stark konkurrens och, och vi bara backar några sekunder i ditt svar här Daniel Så var du inne på Och pratade om Erik Andersson och Taylor Matson Hur de alternerar som Bänkspelare Och den tredje länken för inte allt så länge sedan var ju. Anton, Anton Bengt, som Bengtsson. Anton Bengtsson, jag tycker kan få, få benämningen höstens Sancho Panza. Ja, nu vet ju vem han är. vad Don Quixotes vapendragare i Miguel Cervantes klassiker från början av 1600-talet. Att jag kan, det här har att göra med att jag har läst spanska. Så ta inte mig som nåt orakel här, för det är jag verkligen inte. Men Don Quixote och Sancho Panza, de slogs mot Väderkvarnar och Rögle. De vinner ju mot. Alla SHLs väder kvarnar. Sen kanske man inte kan dra den här liknelsen fullt ut för Sancho han, Panza. Han blev Don Quixote och Don Quixote blev Sancho Panza på slutet. Så att ja. Men en liten liknelse där tycker jag det finns ändå. Anton Bengtsson han är ju en, en som verkligen är en slags vapendragare. Hög nivå i vått och torrt som center som yttre Ja, finns där hela tiden. Du skulle kunna leda Babel också. Du är ju fantastisk för <laughs> Ja. Ja, är, jag håller med. Jag har inte så mycket egna ord att tillägga här men jag ska, jag ska citera min, min vän och kollega Roger Bengtsson som leder de här Rögläs, Rögle Live. Han och Everton supporter sa, va? Ja, stor Everton supporter. Han är, bra, han är bra på många sätt men han sa... Och det var roligt att Anton Bengtsson är precis som ett dansband från Örebro. Du vet exakt vad du får. <laughs> ja. mm. Mycket roligt. Jag eh, får du nästan bolla med Anton Bengtsson själv och höra vad han säger om han känner sig bekväm med att likvid vid ett dansband. Ja, men det är menat som, precis, det understryker det som du säger. Att, jag tror inte det var Nils Åglander som tidigare under hösten lyfte fram honom som en av SL kanske mest underskattade spelare. Han har ju balsat runt både som ytterforvar och center. Sen kan man väl säga att han var han själv ganska självkritisk, han var väl uppe i en 12 13 Poänglösa matcher på slutet. Och efter trögt med sin produktion. Det känns som att vi, han vill också ta ett, liksom ett steg framåt. Och, och bli någonting som han inte kanske har varit. Och det steget kan man väl ändå slå fast att han fortfarande inte har tagit. Där finns, där finns växtmån liksom. Vill han, vill han ta det klivet så... Nej, det inte gjort riktigt den känslan. Orkar ni med några till? Vi är snart i mål. Höstens vi väntar fortfarande på. Det får väl ändå vara Leon Bristeds målform, va? Ja, det tycker jag att man ändå måste säga. Han, han tuggar ju på och han har varit borta någon match, men du vet, det är också ett dansband från Örebro och du vet liksom exakt vad du får av honom. Det är en otroligt fortarbetande lag spelar liksom. men Jag vet inte om det, om det handlar om förväntningar. Man har ju en sorts förväntningar på Anton Bengtsson och en annan sorts förväntningar på Leon Bristet. Jag skrev själv inför säsongen att han är en spelare som skulle kunna vinna hela Svälls poängliga och det är ju det är fler med mig som ser honom i den kategorin man NHL i, i somras, när man är nära ett NHL-kontrakt i somras om man spelar landslaget. Det är ju en spelare som, som det kanske ska. Nina, Karen och, och Ted försvann. Så såg man ju liksom, är det någon som det mesta stolkasthuset ska landa på C? Det är ju Leon Leonbristet. Han har ju alla verktyg för att hamna i det. Och så har det inte riktigt blivit. Han är ju bit ner i poängligen. Jag vet inte, jag får känslan att det inte är riktigt... Um, han vill, uh, vi har gjort någon intervju med honom och han vill inte prata om sin poäng. Uh, det känns lite som att det uh, inte flyter liksom precis som han själv tänker heller kanske. Uh, är inte, det är liksom ingen kritik i någon riktning. Men det känns som att uh, han har inte riktigt för, liksom förlöst hela den potentialen uh, man hade på... eller Förväntningar och tro som man hade på honom. Jag såg framför mig att han skulle. Att det skulle kunna explodera. Och att han liksom skulle kunna bli det här lagets stora stora namn. Och det har ju inte riktigt blivit. Den sista punkten. Som är en dubbel Daniel. Mm -hmm. Tänker jag så här. Höstens underskattning. Och höstens lag. Hur hänger det ihop? Jo. Nog för att vi poddare trodde att Rögle skulle finnas med i toppen men att de skulle vara i toppen absoluta toppen och vara, ja, man kan nog säga klart bäst när vi är framme vid jul. Vi får nog säga att vi har underskattat Rögle där och då bollar över till höstens lag. Och den vill jag understryka med några siffror som jag tror inte tror att vi har redogjort för. Vi har varit inne på Rögläs poängsnitt och Lulios poängsnitt. Och vi har varit inne på alla lags poängsnitt. Men Lulio vann ju serien förra säsongen i överlägsen stil. Om ni minns det. Då hade man ett poängsnitt på 2,04 per match. Man ligger på 1,91 poäng per match i år. Lulio alltså som alla då har höjt upp till skyarna. Nu kommer det intressanta. Nu ska vi jämföra rögles poängsnitt i fjol med i år och med Luleås poängsnitt i fjol. För Rögle har i år nej, i, i fjol 1,77 poäng per match. I år 2,09 poäng per match. Det är alltså lite lite högre än vad Lulio hade efter 52 omgångar i fjol. På 2,04 alltså. Den här siffran säger, om inte annat, allt. Om Röglas postdel och Och underskattning? Ja, men det är, det är helt, helt rätt. Det är ju det enda laget som snittar över två poäng så här långt 209 eller 191. Det är en det är ganska stor skillnad. Och sen, det är ju rätt förfallande skala. Så då, nej, men de är ju. Sagt innan, då röglar fortfarande inte förlorat någon match med mer än Udda-målet. Känslan är ju att de mot mig med varenda match. Gå igenom, gå igenom den här höstens match och är Åh herregud, där fick Rögle en riktig runda. Där mötte de ett lag som, som jobbade ner dem eller som var bättre i tre perioder. Jag hittar inte många som sådana matcher. De matcher och har förlorat så är det ju lika ofta på... liksom till en effektivitet som liksom en jämn match får tippat visst många matcher jämna match får tippat och tror jag också som hade kunnat tippa åt andra hållet men är de har visat på många sätt att de är att de är väldigt starka Där stannar vi julklappsutdelningen säcken är tom Daniel det finns säkert mycket mer hos er där ute och ni får gärna maila in dem eller twittra dem och påtala vad vi missade eller tycka till om om vi var rätt eller snett eller hur allt är välkommet. Avslutningsvis här nu så ska vi till den finska tomten. För det är väl som, som jag sa i början från Finland tomten egentligen kommer. Jag tänkte att vi skulle bara uppdatera dig och några andra på Fyra finska backar. Idag håller jag mig till en mall som är rak och utan undantag. Jag har inte snyggt in och nya positioner. Kan vi, ni kan vi formaliga godkännas. Två tummar upp härifrån. Härligt. Den finska back som har spelat flest matcher och flest säsonger i Rögle. Vem är det igen? Kari Eloranta. Jajamän. Skönt att jag är i alla fall det där. Och sen finns jag också lasko här... med. Men sen, du kommer nog dit. kocken har bara spelat en säsong. Så det är ingen av dem. Men du kan ju, Nu hörde jag på att säga att du kunde ta min krönikepennan. Men nu, det kan du inte då. Då får du vänta med den. Han, men han är finsk. Ja det är rätt. Karello-Anta har jag varit inne på, på någon gång tidigare. Jag kan bara nämna att han är idag är 64 år. Och han, det var ju är Otrolig stor spelare och är otroligt stor spelare för Rögle under de här säsongerna. Hon var med och gick ut med Rögle 91 92 och spelade sedan tre säsonger med klubben innan den försvann. Fyra säsonger totalt. Var inte han i HV71 också? Jo, stämmer. Jag behöver inte prata så mycket om honom för att alla som alla som följer den här klubben och som är äldre än 25 vet mest om honom tror jag. Vet du vem som är tvåa på, på listan över äh, finska spelare när det gäller antal matcher? Lite slamkrypare. Men jag kan lova dig att du har honom i, när vi samlar på hockeybilder, elitserien 85-86 när vi sprang hemma av 10-12-13 år. Då, hade, då fanns det en back i HV som hette Arto Virtanen. Nej, Arto um, Det är ju inte blomsten <laughs> Nej Vad heter Arto, Sverige på finska? Arto, Arto. Vad heter Sverige på finska? <laughs> Rotsi. Arto Råtsilinen Nästa, Rotanen. Kommer du ihåg Arto Rotanen? Ja, Rotanen Fanns det ju en kille som hette Oh, det här var illa Fem, eh, lite, en rätt rörlig right back Lite side av eh, till eh, stilen, kanske. Mer än Gellena. Eh, eh, han är 59 år idag. Artur Otanen, En lång historia i Kerpet i Finland innan han kom till HV och spelade där ganska många säsonger. Eh, en, två, tre, fyra, 5, sex säsonger i HV. Fram till 92. Sen spelade han en säsong i Tyskland. I Berlin. Berlin och Preussen. Sen kom han till Rögle 93. Och spelade i Rögle 93-94. 94-95. Och 95-96. Han var således med om att åka ur elit med Rögle. Men han fick ihop. Sen så rundade han av en säsong i Troja. En i 19. Sen har han varit lite tränare. Blivit kvar i Småland. Åtminstone efter sin karriär. var han var med assisterande coach i HV och sen var han head coach i Traneås fram till 2006. Sen hittade jag inga hockeyrelaterade uppdrag på Arto Rotala. Sen ska jag ta en av de största finska kultspelarna i rörelsens historia. Utom det en back, back som kom på Kolektio nummer fyra. Förlåt det är ju, inte, han, det är ju han, inte Johan, det är ju inte Johan Åkerman för han är svensk. Nu ska jag faktiskt pidla här för att den här backen har spelat en säsong mer än rotan. Så att den här... Han heter också Kari. Han är på delad pallplats med Karel eller Kari, Kari. Så... Nej, jag vet inte. Han heter Kari Soda, Jemi. Nej, den kunde jag inte. Okej. Okay. En stor kultlirare i... Rögle kom, kom också 91-92 i den här enorma satsningen som lyckades och gick upp med Rögle och spelade sen också 92-93, 93-94 och 94-95. Sen ja, är det inte fler säsonger så tror jag att han la av efter det och... Eh, Lite liksom bohemisk som, som spelare, känd för sina extremt små marginaler. Det gick oftast, oftast vägen. En man som idag är 60 år och faktiskt fortfarande bor kvar i Ängelholm. Han kom från Rögle från Skellefteå också, en historik i Karpet i och över i Nordamerika. Innan han kom tillbaka, sen spelar han... Tre säsonger i och innan han kommer till Ängelholm och slåsar ner här och blev kvar här. Den sista finske i backen är betydligt mer okänd men han är nära besläktad med Kari Soraniemi för det är hans son Nicko Soraniemi. Han kör ju till. Nej, nej. Han står ju faktiskt i registrerad för lite a i Rögle. Till och från med i A-laget 2001 till 2004. Det var liksom allsvenska säsonger där. Var, med, var väl mest med i form av inhoppare från juniorlaget och så. Men slog sig liksom aldrig riktigt in i Rögle och försvann redan 2004. Men anledningen till att jag med honom är att att alltså han har ju en, en, en historik och, och jag blev nästan sugen på att skriva ett reportage om, om honom för han måste ha sett allt. Han drog alltså från Rögle till, till Nordamerika till Bemidji State University eh, och gick där i två säsonger och sen flyttade han, drog han till Holland spelade i eh, Destil Trappers Tilburg. Jag även vidare till en annan holländsk klubb som jag kanske kan uttala. Och sen vidare till Eindhoven Kemphannen. Spelade till tre klubbar i Holland. Stack till Danmark. på det Herlev Eagles. Avslutade den säsongen i Adelaide Adrenaline. Adelaide? Adelaide. i ja, Det låter så. Exakt. 2013-14 runda han av med en runda till Nya Zeeland. Efter 2014-15 stack han först inledde i Polen. Fortsatte vidare till Skottland. Så ut som i Five Flyers. 2015-16 var det dags att testa Ferencvarosi. Det är väl Ungern då. 2016-17 Kan Frankrikes Division 2. 17-18 en sväng tillbaka till Budapest. Till eh, Slovakiens Division 3. Och runda av med lite, lite spel i Brest i franska Division 2. Och sen eh, sista säsongen som, som Nick och Sorengemi står registrerad för matcher är 2018-19. Då han lirade både i Bracknell Bees som är i Nordirland. Och sen runda av med lite Briankon i franska Division 2. Jag bara bara herregud vad den killen har sett Europa och världen Men med en, i handen. En fråga som jag direkt ställer mig här är. Varför har vi inte gjort ett långt dokument med den här killen? Och borde vi inte göra det nu när du har läst upp det här? Vill man inte höra vad den här mannen har varit med om? Faktiskt. Vi tar det med oss till våren. Ja. ja Det slog mig när jag läste detta det kan inte, det, Han måste ju vara Jag vet inte om han bor i, i vårt område Men han måste ju vara Men vi är ju vana med att granska Så vi borde väl kunna Luska fram ett telefonnummer till den här det är klart, ja. ja Han är ju dessutom Mer Engelholmaren Än en finländare Han är växt upp i Engelholm Genom sin pappa Eller med sin mamma och pappa här Så att um... Det är en riktig ängelholmare vi pratar om. Så det, det får vi ta med oss som ett nöjerslöft att vi ska försöka i alla fall. Försöka nosa upp Nikos Orenjemi och uh... prata Hockins bakor, för, man, för Det får man väl ändå säga att han har mest hållit till på. Men, uh, en kan häftig hon... resa. Ja, det kan vara spännande att få en inblick i hur det är där runt om, där vi inte vet så mycket om. Verkligen? Jag är i alla fall nyfiken på det. Du är på som är Europas mest berest eh, journalist. Du låter som ett uppdrag för det dig faktiskt. Ja, jag tar ni gärna. Just... Ja, vi utlovar. Hjälm möter Nick och Soran Om inte den artikeln dyker upp så är det inte på grund av Hjälm. Ska vi säga så? Ja, så säger vi. Blir det ett nyårslöfte här också som du var inne på? Mm. Inte bara julklappar utan även nyår. För vi vet ju inte om det blir något mer snitt innan nyår Vi skulle ju, vi, vi la ju ut den trevaren redan Förra veckan Att det förmodligen inte skulle bli någonting mer Innan nyår, nu har vi gjort det i alla fall här Daniel, men eh, vi får väl se Hur det ser ut om en, om en dryg vecka Men eh, det lovar vi i alla fall det, det lovar vi i alla fall inte Nej, jag tror eh, inte att vi får ihop det så inte sagt för mycket Nej. Eh, Men jag tyckte det var väldigt väl timmat att Du tog en Fortsättning på den finländska hörnan just i jultider med tanke på jultomte och Finland och att Finland då innehåller en av de mest profilstarka spelarna någonsin i Rögläs historia. Det blev ju verkligen som att säcken det blev ju säcken julsäcken knyts ihop, knöts ihop. Precis. Så tack för det då, Daniel. Vi ser väl tack till vågen Försäkringsbyrå vanlig ordning också som Fortsätter att troget vandra vid vår poddrelaterade sida. Och ett jättestort god jul önskar vi er från Röglepodden. Hoppas verkligen att i detta konstiga, svåra, jobbiga, tråkiga år ändå kan föra med sig någon typ av glädje för många av er som lyssnar. Om inte annat har ni inget att göra så kan man ju hoppas på att ni lyssnar på det här på, på julafton. Och följer vår rapportering om Rögle. Vi kan utlova att vi, det blir intensivt matchande i mellandagen 26, 28 och 30. Och det blir full uppslutning från vår sida. Vi har kollega Sebastian Rönström på plats i Katena Arena, redan på juldagen När Rögle ska spola bort skinkan och systemet och börjar göra sig redo för match mot läxan på annan dag. Det kommer att bli mycket hockey i mellandagarna, oavsett om de är med i poddform eller Men Med de orden, än en gång, god jul på er. God jul, jag om Under bron lurar något lika läskigt som läskande. Bronlager är brons senaste nyhet med smak av humle, malt och